Lehenik, LK-Ese Kooperatifako Rene Arlusetek argitu nahi izan du Arrasateko Mondragon Korporatioko Adarbat Dela Fagor eta beste kooperatifa hainitz osagari onian eredirenak atseman ditazkela Mondragon Korporatio hortana. Igor Hortega, Mondragon Universitateko lankiko ikerlariari galde nolaz egin hortaratu den fagorren egoera. Nik dut Fagore txetesnaena izan dela ere bai No La daite lanpostuak Euskal Herrian mantentzeko ia saiakera epiko bat, ez da e, ziurrenik merkatu e, logikaren... Kontra ez da. Azunetan, erribezela eta, ma, bueno, herri eta ba, Euskal Herriko egitura produktiboak, mazalitasun handiak topatzen dituela, mazitzu hortan nazio eta logika globalizat horietan nolaitere, maure proiektua bideragarrizateko ez da. Hala ere hor ziren gomita guziak, ados ziren erraiteko krisia garaian, iraupen gehiago bazutela kooperatifek, hartza imendi buru itxasuko loriki kooperatifakoa. Egia da, hori komentatzen dela. Eh. Kooperatiba, kristian hain zinean, eh, resistentzia gehiago erakusten dutela. Beti baderako, eh, barnean, elkartasun hori, Be, jendea pres da ere aleginak egiteko. Eh, bon, fago raipatu da, fago rehen kasuan, badira urteak jendeari ari dela, indahak egiten, enpresa salbatzeko. Morrek ez du eh, fruiturik eman kasuan da, hori kertatzen da, zelda diren kooperatiba gehienetan. Orokorki hon hartu da, eh, kooperatibak, eh, beste empresak baino, eh, irankortasun gehiago badutela krisian hain zinan. Aldiuntako krisia, Estela leheno gertatu diren bezalakoa gehitu duere itxasurko alki kooperatifako peio ualdeka. Pentsatzen dut, bizitzen harikaren krisia, Estela krisi simple bat edo. Ez bueltatuko la, gueltatuko eh, lehenko sistemarat eta lehenko Beraz, problema da guretzako eta mendebaldeko baldeko errigusientzako, eta Euskal Herria Barne, problema da beste gizarte bat eta beste produkzio mota eta beste gauzabatzu e, asmatzea. E, artzaik e, lan egiten duen kooperatifa hori da... E, Gauza berdeta aritzen ez. Eta hor bada dudari gabe e, badaz e, bide e, ez dakite, interesgarri bat. Edo. Beraz bide berri bat jogatzeko bere bide zerbitzuak, proposatzen ditu adibidez agachateko eleka eixe kooperatifak lantegi edi, jöne arruxet. Gure egurzu estrategia da lantegien aldaketa laguntzea. Kooperatiba guziek, ba, ez baka, kooperatiba gure lantegi guziek Aldatu eta guai gira asmatzen, hea, nola laguntzen alditugun, gure serbitxuen bidez, ba, estrategia aldaketa, estruktura aldaketa, merkatu aldaketa, filosofia aldaketa, orai hasten gira, eh, gauza, bide berri hori. Eh. Pista dena gu haurek ere aldatu behar dugu, gure lantegi bezala. Eta guk gure klientak gero... Etikro lagun siko bidez. Eta hartzaimendi buruk ere zionaz ipar Euskal Herriko kooperatifaen itzek eredutzat hartu dutea arrasateko Mondragon Korporazioa, don Ivaneluitsuneko Biolus enpresa saltashunian zelarik kooperatifaren parioa o egin zuten orgolangileek eta arditsi zuten egoeraren hobetzia Etik kopelkarteko Jean Michel Larasquete. Biolus zen enpresa normal bat bihurtu dena kooperatifa bat bihurtu dena. Proceso e, interesgarria da erran nahi du e, langileek bihurtu direla enpresaren e, jaubeak. Eta bihurtu hori interesgarria da eta pentsatzen dut dela gauza bat e, ba, bultzatzeko. En behar genuke atzaman e, nula bultzatu gehiago e, bihurtu horiek enpresa klassikoak. Batez ere nausia... Erretreta hartzen duen ian edo, eta hori transmisiori egiteko, molde hori, ber genukela, sozialki atzaman nula garatu zen hau, hau bisikinte ezgarria da.